Leitura do 2 Livro dos Reis, capítulo 5, versículos 14 a 17 Palavra do Senhor Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou sete vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse, Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu, Pela vida do Senhor a quem sirvo, Nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então: seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra que dois jumentos podem carregar. Pois teu servo já não oferecerá holocausto ao sacrifício a outros deuses, mas somente. Ao Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus